Bismillahirrahmanirrahim. Och, alamin, och ala all ära och all lovprisning till Allah, Herren över världarna. Och frid och välsignelser vare med profeten. Vi lovprisar och tackar Allah, vi ber honom och, och vi söker hans skydd och förlåtelse. Och vi söker Allahs skydd oss Allah från ondskan inom oss själva och från konsekvenserna av våra onda handlingar. Den som Allah har vägledit kan ingen vilseleda och den som Allah har låtit gå vilse kan ingen vägleda. Jag bevittnar att det finns ingenting värddyrkan förutom Allah, subhanahu wa ta'ala, och att profeten Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, är hans slav och sista sänderbud. Varje muslim bör veta att det bästa talet är talet av Allah, subhanahu wa ta'ala, Koranen. Och den bästa vägledningen är vägledningen av profeten Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Och de värsta handlingarna i den här religionen, islam, är de påhittade handlingar i dyrkan, O varje påhittad handling, än nånting som är vilseledande. O varje vilseledande leder en person till helvetet. I den här lilla påminnelsen eller den här lilla föreläsningen ska vi prata om shahada. Den här vittnesbörden som en muslim gör eller en ny muslim gör när vi säger att Allah är enda guden och Muhammed är hans profet. När det är nånting som varje muslim gör varje dag när vi hör Aden och så vidare. Men vad är det egentligen det betyder? Alltså hur många muslimer vet vad det betyder att säga La ilaha illa Allah? Om vi skulle fråga någon av er, vi kommer vi översätter det är det för någonting att dyrkas förutom Allah eller hur? Men vad är det det står för? Och det det många muslimer vi förväntar oss att den här det här är någonting som kommer rädda oss. Så många de säger att som vi vet från många härdiger som vi kommer prata om att den som säger la ilaha illallah det sista han säger han kommer träd in mig i paradiset och så vidare. Så det är många muslimer som förlitar sig på detta. Så länge jag går lever hur jag vill och sen i slutet av mitt liv, khalas, jag ska säga la ilaha illallah Muhammed rasulallah så ska jag gå in i جنة, i paradiset. Och just då, om det är någon som inte fattar någonting jag säger, något ord eller någonting så så stoppa mig, ursäkta. För jag har tendens att prata engelska även också. I alla fall så det är viktigt för varje muslim att veta vad vi snackar om, vad vi säger och vad det innebär. För det här är inte det här är någonting som jag tror många muslimer är okunniga om. Och det finns en lädd från självf från tabiin, tabiin det är de som var som såg sahaba. Sahaba är följeslagarna. De följer slagarna. Vad är det som gör en följeslagare att han är? Han följer profeten sallallahu alaihi wasallam profeten har kan ha sett och till säga han har accepterat det och han har dött på Island. Ta bi in det är de som de såg äldre profeter själva utan de de levde med följeslagarna. De fick vara med dem och studera. Och en av dem är Hassan al-Basri rahimullah som studerade under sahaba jättestor led som är känd för sin kunskap och sin zuhud, yani han lämnade det här världsliga livet och så vidare. Inte som en munk, yani som man munkar, det är inte det där inte får ni Island. Ja, men att man har rätt, man har inte det värsta livet i jättet, om vi säger så. Så han blir frågad eh han blir frågad så att det profet sallallem att den som säger la ilaha illallah kommer komma in i genna. Okej? Okay? Alla har hört det här. De flesta muslimerna, majoriteten av muslimerna vet det här uttalandet. Så han svarar: "Jo, om man uppfyller kraven och dess villkor, då kommer han, då kommer la ilaha illallah att få han in i paradiset. Så de har redan förstått den här tidigare generationer, de har redan förstått att la ilaha illallah ditt bara någonting som sägs på tungan. La ilallah Muhammad rasullah utan den har villkor. Den har den har liksom grejer som måste uppfyllas för att den ska bli giltig. Och en annan led, han blir frågad, "Är inte la ilaha illallah är det nyckeln till paradiset?" Alltså, jo, det är nyckeln till paradiset. Men varje nyckel har tänder. Du vet på nyckeln är det alltså tänder. Och om du har rätt tänder på nyckeln, då blir det då öppnas dörren för dig till paradiset. Om du har fel tänder på eh nyckeln, då kommer du inte in. Yani jag kan inte komma in med min nyckel hem hos er. Förstår ni? Så vad är det så tänderna? Jo, det är det är krav. Det som är yani ja, det är ett ja, krav. Så det första kravet det här är några krav från profeten. Det här är inte det här kom, det här kommer inte från en hadith. Hadith vi har återberättat från profeten sallallahu alaihi wasallam. Det här är inte från hadither utan detta är de någonting de lärda har kommit överens om när de har gått in och studerat koranen och sunna av profeten sallallahu alaihi wasallam. Så de säger det första kravet av laylullah är kunskap. Att en person har kunskap. Okej. Okay? Och motsatsen till det är vad? Okunnighet. Ett exempel, vi går ut och tar en icke-muslim icke på gatan Och vi säger till honom, jag kör här där Säger, jag känner, la ila illa, jag känner under muhammad rasulullah Blir han muslim? Bli han muslim? Mm, han blir han muslim? Han blir muslim Varför blir han muslim? Han sa att det är Han blir inte muslim, sa du? Ja, var det någon som sa att han blir muslim? Varför? För att han har inga Han uppföljer inte krav, han vet inte vad han säger Han bara säger, la ila illa Han vet inte vad han säger så kravet är att du ska ha kunskap om la ila illa Allah. Och Allah säger att, han säger, fa'alam annahu la ila illa Allah. Så vet, i en vers han säger, så vet att det finns inte någonting värt dyrka förutom Allah. Så Allah, det är som en, ett kommando, det ska veta att det finns ingenting värt dyrka förutom Allah. Och Allah säger i en annan vers, förutom hamn som bevittnar till sanningen och de känner till den. Då Schen till sanningen. Vi vet om alla eller alla Muhammeds profet. Vi vet om islam, underkastelse till Allah. Vi vet det. Det är ett av kraven. Och motsatsen till det är okunnighet. Och det är från islam, profetorn har sagt det är obligatoriskt för varje muslim att söka kunskap, att lära sig islam. Ju mer kunskap en person får, desto mer iman, tro kommer växa och övertygelse. Satan har kanske kommit till den personen som har kunskap. Allah säger i Koranen, det är bara de som har kunskap som fruktar Allah, de lärda, varför de känner Allah. Så kunskap, mina kära bröder, det är någonting som vi ska öppna muntrar varandra att söka och alltid dra oss till ställen som man lär sig islam och så vidare. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger ett uttalande, den som dör och han vet, okej, okay, vet punkterar, han vet att det inte finns någonting värd att dyrka förutom Allah, kommer tredig ner i paradiset det än hittiskt och det finns ju muslim. Så det första är vad? Kunskap. Vi ska veta. Den andra är övertygelse. En person han ska vara övertygad. Det är ett av kraven av la ilaha illa. Han ska vara övertygad. Han ska ha yaqin. Om mot satsen till övertygelse är det finns det. Det är arvot. Du är övertygad eller du har tvivel eller ut. Du tvivlar. Och det är inte någonting som Eh, du ska vara övertygad. Du ska inte vara, jo jag tror det finns bara en gud, men jag tror att om jag ber om jag har den här statyn här och jag ber till den typ så här så kommer den hjälpa mig. Nej, du har inte förstått på det här att underkasta sig Allah och så vidare. Nej, utan du ska vara övertygad. Allah säger i An-Nisa: "Den de troende är de som tror på Allah, på hans profet och de tvivlar inte." Så det här är Allah som säger. Ja säg de tvivlar inte, det här är de troende. Då tydligare riktigt. Och hela tiden när vi lär oss när vi hör eh de vi hör många här dit de troende, det är inte riktigt troende för en du älskar för din brov och du älskar för dig själv och så vidare. Det här är någonting som du vet, den markerar det det visar tecken på den troende. Så om du vill vara riktigt troende, detta är en egenskap du ska ha. Så sträva för att få den. Det är inte så allihopa gjort oss att vi inte kan bliva forma oss själva utan vi kan forma oss själva och bli bättre människor och så vidare. Profet sallallahu aleyhi wa sallam säger jag bevittnar att det finns ingenting värd dyrkan förutom Allah och att jag i hans sändebud ingen av er mötte Allah med dessa två uttalande och det finns ingen tvivel förutom att avskaffa gå in på gå in i paradiset muslim. Ser de de hadithna ändra på sig? Enna säger att vad var det? Alltså den som vet, det som vet om det han vet det och sen den som har ingen tvivel. Så det blir det blir tvivel. Han ska inte ha något tvivel. Det blir som en nog pelare kan man säga. Av La ilaha illallah. Du ska inte ha tvivel. Någonting vi vet 100 inte 98 98 nej. Allah accepterar inte 50 Vi vill ha 100 Nummer 3. Acceptans. Vi måste acceptera La ilaha illallah. Vi måste acceptera. Det var ju var är motsatsen till acceptera? Förneka. Satan. Satan. Har han några av egenskaperna av Leila? Uppfyller han några av kraven? Nej är det väl ju. Uppfyller han han vet, han vet la ilallah. Har han en يقين لينتو عن övertygelse? Han har övertygelse. Men har han accepterat det? Har han accepterat la ilallah? Där. Han faller han faller kort här eller hur? Han har inte accepterat la ila illa Allah. Så en person, han måste acceptera det. Han måste acceptera att det finns ingenting värt dyrkat förutom Allah. Det här är någonting man vill inte vara en shejtan. Vad heter det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Varje gång de fick höra orden la ila illa, kände de hur högmodet steg dem åt huvudet. Alltså det här pratar de om, vad heter det, de här icke-troende på på profetans tids tid hur de när de fick höra säg la ilallah för de vette att de inte trodde på Allah. De människor trodde på Allah, det vill säga att de dyrkade andra grejer vid sidan av Allah, men det var egentligen det var länkat till Allah. När jag frågade den här om Guds barmhärtighet, den här ska prata för mig och så vidare. Men de trodde, de trodde på Allah, men när de kommer och säger för att vet, de brukar tjäna pengar. De brukar tjäna pengar på att ha de här olika gudarna. Om folk skulle komma och dyrka dem och så vidare Sen när profeten Mohammed så som alla andra profeter har kommit För att väglida folk till att dyrka bara en gud Så blir folk För dem kibberian i högmod och så vidare De vill inte ens höra det Så det här är Allah som förklarar Vad som händer inom dem Och så Abu Musa radiyallahu an Han säger att profet Sassam sa Vägledning och kunskap Allah har skickat mig med Är som regn okay? Det är som regn, lyssna på detta Som faller på en mark en typ av mark suger åt sig vattnet, okej? Okay? Och det får fram växter och frukter. Eh uh, och det finns en mark som är fast och den håller vattnet och alla låter människor ta nytta av det. De dricker från vattnet och vattnar sina gårdar och sår sina frön. Och sen har finns det en sandig mark som verket som verkar behåller vattnet eller ger växtlighet. Detta är liknelsen på det som eh uh, den som är kunnig i Allas religion och får nytta av budskapet så han, Som han har fått av Allah Och han lär ut Han lär sig själv och han lär andra Och detta är exemplet på en som I sin envishet Och är ignorant förnekar Allas vägledning Som jag har blivit känt med Alltså det vill säga en, den bästa typen Det är tre typer av människor, den bästa Vad är det? En person han lär sig islam Han tar nytta av islam Alltså det växer och han nyttar alla andra Det är den bästa typen Sen så har vi den andra han bara tarbartnet. Han får kunskapen, den nyttar inte, men den nyttar andra. Eller låter andra nyttja. Nån har praktiserat inte i strång. Varså han kan lite så har sprider den här budskapet, men för han själv den nyttar inte, men den nyttar andra. Och sen har vi den sämsta personen här som förnekar utan kunskapen kommer, den tar inte emot det ingenting. Så det är troliga människor om man ska be era alla göras bland de som är de bästa inte bara de som vill lära oss men vi nyttjar inte kunskap ska forma det alltså är riktig kunskap det är gudsfruktan kunskap ska forma en person du lärde dig i islam du lärde dig mer kunskap det ska forma dig till att göra grejer till att göra handlingar wallahi jag svär vid Allah ni shallik till Allah den riktiga shallik till Allah som gör så att en person vill lära sig och står vad är det som får en person att stå uppe på natten Och be på natten när andra sover. Vad är det som får en person att göra extra dyrkan, läsa mer koran och brinna för att de kärlek till Allah? Det vill vi orka riktigt gå till moskén fem gånger om dagen det är för att wafilat ishq till Allah, flit för i fishtolse. Och det är någonting som det är svårt att förstå. Vi säger vi älskar Allah. Vi ska prata om det också. Nummer 4. Vad har vi sagt nu förresten? Vi har sagt Kuncha. kunskap. Kunskap ja. över till din shek och också. Över till Gad accepterade. Vi är ingen şeytan här. Nummer 4 underkasta oss. Underkasta oss, okej? Okay? Vad betyder underkasta? Vad är vad är motsatsen till underkasta? Underkasta. Vad sa du? Ah, beskatt. <laughs> underkasta, du underkastar inte. Men vi vet underkasta, du lägger ditt huvud ner för Allah, förstår du? Vi ska veta att islam Islamiskt en klubb du vet. Nej. Islam är en livsstil. Ja, det är någonting som vi lever efter. En muslim, han är muslim, en muslim vad betyder en muslim? Han är underkastad Allahs vilja. Det som Allah vill. Och islam betyder vad? Underkastelse till Allahs vilja. En muslim vi är de som underkastar sig det det Allah vill, det vill vi. Okej? Okay? Det är väldigt viktigt att vi har förstått på detta konceptet. Och Och det betyder att vi gör det som Allah vill, helt enkelt. Allah vill att vi ska göra vissa grejer, vi gör det. Wallahi, jag svär vid Allah, det är så svårt det som han har böddat oss. Vad är det han böddat oss? Att vi ska be fem gånger om dagen. Allah get oss 12 månader. Han vill att vi ska fasta en månad. Det är inte som att vi svälter oss själva, vi får äta sen efter Maghrib, yani. Och sen var mer, om vi har pengar till Hajj, vi gör Hajj, pilgrimsfärd. Var mer zakat. Det är inte mycket grej och vi håller oss borta från det som är förbjudet. Jag svär, wallahi, vi är tvärduktiga på, och det här det här lagen som finns här i Sverige, vi är tvärduktiga på att följa den. Vi är tvärduktiga. Och det enda sättet varför någon bryter lagen, det är för att han vet att polisen inte är där och på att kolla på han. Men när det kommer till Allahs lag och de lagar som Allah har satt och Allah är vittne till allt vi syndar, vi är vi bryter de här lagarna höger och vänster. Vi måste det underkasta oss, vi måste skärpa oss och vi måste kämpa jihad al-nafs, vi strävar mot själen för att göra gott och hålla oss borta från det som är ont och så vidare. Och vi ska veta att en en, en persons tro den går upp med goda handlingar. Ju mer goda handlingar en person gör, desto tro kommer gå upp. Om någon undrar varför jag är så svag, varför jag är så svag tro. Kolla kolla vad du gör. Och en persons tro den går ner med onda handlingar. Twist du försvinner från ens slam på grund av dina synder eller du blir jätte stark och når höga nivåer med Allah för att du gör goda handlingar. Och den som har bara den troende som har känt den här sötman, vi kommer prata om den också. Den här smaken av tro där du är uppe och ber på natten, läser Quran, du gråter för Allah, du gör du'a och så vidare. Han vet att om en käfer om en icke troende visste den här känslan du har, de skulle ha kriga ett med dig för att få den. Den är oslagbar den här känslan. Ingenting kan pilla dig eller hur? Har ni haft det här? Jag eller nej. Eller hur? Vi underkastar oss. Underkastar oss. Det är Allah vill, vi gör det. Allah vill att vi ska hålla bort oss. Vi håller oss borta. Varför vi ska prata, därför är det viktigt att vi pratar om den här grejen, för det finns muslimer. Yani ja, muslim by name. De säger la ilaha illallah Muhammad är rasulullah medom underkasta sig det. Kommer det här vara kommer det här vara kommer det här uttalandet vara till nytta på domedagen om vi tilllever upp till det här uttalandet? Det är det jag frågar. Det är viktigt. Kommer det vara till nytta om vi säger la ilaha illallah sen vi lever inte upp oss? Vi lever inte upp till det här uttalandet. Det kommer inte vara till nytta. Det är också någonting som vi kommer prata om. Så profeten sallallahu alaihi wasallam säger: Ni är inte riktiga troende innan era luster överstämmer med det som jag kommit med. Det här är en mäktigt uttalande. Det är inte riktigt jag trorande för er för än era luster överstämmer med det som jag kommit med. När vi har någonting nytt, vi underkastar oss. Du vet det, Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, vi ser han prisar följeslagarna för att de säger vi hör och vi lyder. Och han nervärderar, han förnedrar är tidigare folk för att de sa vi hör och vi olyder. Så det står men tyvärr har vi med små med blivit ett folk som vi hör någonting nytt och sen börjar vi fundera på det. När alltså jag vet inte alltså alltså kollar om det är någon annan som säger något annat för att våra luster den överstämmer inte med det som Allah vill. Men när en persons iman den växer och så vidare och du börjar frukta din herre så kommer du acceptera det, det jättenenkelt och acceptera allting som kommer och det är inte mycket. För skjuta andra gör waswaser säger det är en massa ändringar så det är inte mycket och det. Så det ni är inte riktigt jag tror det för den era luster överstämmer med det som jag har kommit med. Och Allah säger den som i hela sitt väsen underkastar sig Allahs vilja och som gör det goda och det rätta har vunnit ett säkert fäste. Så han är helt underkastad. Han är inte 50-50. Han bara jag tar detta om vi slår mig jag lämnar detta. Är det här jag vill nej jag vill inte. Det här är lite svårt. Nej jag tar nej nej nej. Behöver hela Och det här är en del av våran strävan i den här världen, du vet, att kämpa för att bli så bra människor som möjligt och bli så bra muslimer. Och du vet, vi gör inte grejer för andra människor utan du vi, vi ska hela tiden tänka på våran relation mellan mig och Allah. Yani ja, vi kan mötas nu här idag och vi kan förstärka varandras tro och så vidare. Men i slutändan när du möter Allah, du är ensam. Han kommer inte fråga dig av oh, Han kommer inte fråga dig av oh, du och de här på torget att ni står som en grupp så här och står och Nej, det är du individ det är du som ska stå och möta alla och prata och vara och försvara dig själv av vad du har gjort här. Så det det är viktigt att man man det man tänker på det också att du vet kolla om man märker att man inblandar människor de gömmer inget bra. Och de tar mig bort från alla att du ansvarar för dig själv, du är inte ansvarig för de här människorna. Och att vi underkastar oss och strävar fram och alla gör oss så att vi är de som underkastar oss helt och hållet. Amen. Nummer 5 sanning sfär dig. Och motsatsen till det är att ljuga. Eh Allah subhanahu wa ta'ala säger, det finns människor som säger, det här finns i surat Al-Baqara eh sura nummer 2. Det finns människor som säger vi tror på Allah och den sista dagen, medans de tror inte. Okej. Okay? Profeten sallallahu aleyhi wasallam sa, ingen säger la ilaha illallah med uppriktighet förutom att helvetet blir förbjudet för han. Han är uppriktig. Det är någonting som är det är inte någonting som är falskt. Alla säger, de säger på sin tunga vad som inte finns i deras hjärta. Utan Allah vet, Allah vet vad, som, vad vi håller på med. Allah vet vad som finns i vårt hjärta. Så det är någonting som finns. När vi säger la ilaha illallah, det finns i vårt hjärta la ilaha. Det vill säga vi <laughs> janid har kunskap om det, vi är övertygade om det och så vidare. Det finns där. Vi har inga tvivel. Så vi säger det är inte som de som Allah förklarar sig. De säger på sin tunga vad som inte finns i deras hjärtan. Och motsatsen är att ljuga. Någon som säger, jag tror på, på läraren i Allah, men han ljuger. Det finns inte här. Läraren i Allah finns inte i hans hjärta. Så det här är ett krav att du är sanningsfärdig. Nummer 6. Ikhlas. Uppriktighet. Att du är uppriktig. Det här är någonting till, som heter Allah. Inna amal och binni jät. Vi vet att det är de, bland de största grejerna. Att uppriktighet. Varje handling i islam Behöver uppriktighet att den är till Allah För att den ska accepteras som en god handling Och att den följer Det islamiska eh, Ramen Av vad som är gott och dåligt Det vill säga en god handling Är det som överstämmer med profetens sunna Vi kan inte om, om att gå på kasino Om det är haram, förbjudet att gå på kasino Så kan inte, en person inte gå Han har en bra avsikt och Han går till kasino och han säger Ja Allah, gör så att jag vinner det här Och jag ska ge allting till de fattiga. Avsikten den är god och du kommer säkert göra det. Men handlingen i sig är inte tillåten och därför blir den inte accepterad. Även om du vann och gav bort det så är inte det accepterat utan en accepterad handling i sån det är det som överstämmer med profetens sunna och det som Allah vill. Och ikhlas som vi vet, det är någonting som krävs i alla All, alla handlingar behöver uppriktighet att det är bara till Allah nån som han han han har Allah har gett han välsignat han med en en gåva att vara en generös person. Så länge han lägger den här gåvan för Allahs skull att istället jag bjöd min bror på pizza. Jag vill, jag förväntar mig belöning av Allah när jag gör den här handlingen. Jag jag vet att Allah är vittne till rätta. Jag behöver göra goda handlingar och jag förväntar mig att Allah belönar mig och är vittne till rätta och det här kommer att vi prata inte jag gör det här och sen jag vill att han ska säga tack. Eller jag vill att han ska bjuda mig sen. Jag vill inte ha någonting annat. Jag vill inte ha någonting. Jag vill inte ens ha tack. Jag gör inte det för dig. Jag ger det för Allah. Och så vidare. Allting, alla handlingar i islam ska vara till Allah. För det ska bara räknas som tyngd på vågen på domedagen. Och Allah säger. Och inga andra påbud gavs de förutom att dyrka Allah med ren och uppriktig tro. Det här är det enkelt. Bara du dyrkar Allah. Du gör grejer för Allahs skull. Vi fastar för Allahs skull. Vi läser Koran för Allahs skull. Vi, Vi hjälper våran bror för Allahs skull. Vi hjälper de fattiga och så vidare för Allahs skull. Nummer sju. Och jag är snart klar. Kärlek till det. Vi måste ha kärlek till det i lajda Allah. Allah säger, lyssna på denna. Det finns inte sådana människor som tror på Allah och den yttersta, yttersta dagen. Som söker vänskap med dem som trotsar, trotsar Allah och hans sänderbud. Du hittar inte dessa människor. Förstod ni versen? Ska läsa den igen. Du du kan du kan inte finna sådana människor som tror på Allah och den yttersta dagen, yani domedagen, som söker vänskap med dem som trotsar Allah och hans ändbud. Vad betyder detta? Det här betyder inte att du inte får ha vänner men icke troende, det är inte det det betyder. Men om du har en person som säger grämbi musha Säger vi, till exempel. Han säger, din morsa är en prostituerad. Ja, det är på ett fulare sätt. Han säger grejer, han bara förnedrar din familj och sånt. Du flippar, eller hur man? Du kanske nockar han. Men, frågan är, hur är det med en person som förnedrar Allah? Du hittar inte. Ska en troende vara vän med en som... Alltså, du, när du tittar på denna personen, då tänker jag, off, alla hans egenskaper, det är egenskaper som Allah hatar, du vet kommer du tar det alltså som nära vän nu förstår du. Med? Det finns vänskap och och du vet om man känner folk typ så här, ja, man hälsa på dem och sånt. Pratar tar man en som person som nära vän. Det heter inte det. En troende, en riktig troende, han tar inte människor nära sig som är så. Ja, nej, vi vi vi vi ska ha barmhärtighet mot människor och kalla dem till islam och sånt sändningen och så vidare. Men det är skillnad. Du hittar dialog. du har aldrig varit kompis med någon som konstant dissar i musa. Jag sa någonting om din familj och sånt där, eller hur? Det är sjukt Så hur kommer det när någon dissar Allah? Och sen Allah subhanahu alaihi wa sallam han säger I en hadith som pratar om iman, tron Och suttman, du vet suttman av iman Han säger, om du har tre Sallallahu alaihi wa sallam han säger Om du har tre egenskaper så kommer du känna suttman av tron, iman att du älskar, Nummer ett, att du älskar Allah och hans sänderbud Över någonting annat det är ett krav. Nummer 2 att du älskar en bror för Allahs skull. Det är vi älskar han av min sling med alhamdullillah wa baqirat usso så ljuder. Och nummer 3 att du hatar att gå tillbaka till jahiliya. Det, det här den här tiden av okunnighet mer än att بكثرة الelden. Du vet att den här tiden som jag brukade leva det var en tid där Allah subhanahu wa ta'ala var arg på mig förstår ni eller han var onöjd med mig. Om jag hade dött så där man خلاص يعني det short. Men alhamdulillah, Allah har vägledat oss till islam Och så vidare Så den här, en person ska Om han uppfyller dessa kraven Han älskar Allah och sönderbjudet över någonting annat Och han älskar sin bro för Allahs skull Och han hatar det här dåliga det, Han hatar, vi säger, du vet, han hatar det som Allah är onöjd med Då kommer han kännas tronsött Den här smaken av tron Och den är oslagbar Jag talar för mig själv och jag talar för säkert er också Det är den som har känt den här riktiga smaken han vet att det finns inga droger, ingen alkohol, ingenting som kan göra den där smaken. Så det där är ett krav då att älska Allah kan sända bud. Älska det här. Och sen Allahs fred och hälsa säger det en vers och det här det är vad jag var avsluta med det är att de kallar den de lädrda versen av prövning, prövningens vers. Nu vet vi, vi har Ayat al Kursi, versen av al Kursi tronen. Den säger prövningens prövningens vers. Det är Allah säger, "Yete alla människor som säger att de älskar Allah. Du vet, vi hittar alla kristna, de säger att vi älskar Allah. Det finns folk som inte är inte bunden till någon religion och säger att vi älskar Allah. Vi älskar Allah." Så Allah säger, "Säg om ni älskar Allah, följ mig." Han säger till profeten sallallahu alaihi wasallam, det genom Gabriel säger, "Säg, kul in kuntum tuhibbun Allah fa tattabi'un." Säg om ni älskar Allah, följ mig och Gud ska älska er. Okej? Okay? Följ profeten sallallahu alaihi wasallam, följ profeten Muhammed och hans väg och Allah kommer att älska er. Och förlåta era synder. Gud är ständigt förlåtande. Barmhati. Den som älskar Allah. Det här är Allah som säger. Det är inte jag som säger till dig. Nej, brorsan. Om du vill att Allah ska älska dig. Gör så här. Utan det är Allah som säger till dig. Om du älskar Allah. Säg till dem. Säg om ni älskar Allah. Följ mig. Och Allah ska älska er. Du vill att Allah ska älska dig. Följ Prophet Sallam. Allah kommer att förlåta dig. Och dina, dina synder. Och så vidare. Så att vad, jag ska räkna upp dem här nu. För att vi har förstått. Du ska ha kunskap. Sen, Övertygelse, sen Acceptera det, sen Underkasta, sen Sen, sen isfait, mashallah Sen ikhlas, Allahu akbar Och sen Kärlek till det, manningahivs, mashallah Kärlek till det Jag frågar er nu Hur många muslimer uppfyller dessa kramen? Är det en liten? Ha? Är det en liten? Då du vet det finns alltid såna här listor du vet så här många muslimer finns i Sverige men de har räknat ut att det så här många är praktiserande. Du vet det ska inte finnas det här praktiserande muslim och muslim. En muslim är en muslim. En muslim är en som underkastat Allahs vilja. Antingen du är muslim eller inte muslim egentligen. Men däremot är muslimer kan aldrig säga så han är om inte hans handlingar talar annat. Vi kan ju säga han är där är kafir eller han är inte muslim och så vidare. Men ja, يعني att det har blivit han är praktiserande död så all han är muslim också ah, att fast han är andra han är praktiserande att man att man praktiserar det. det att praktisera islam det är att vara muslim eller hur så du vet det här varför det är så viktigt därför att i när en person dör en person dör och då hamnar i graven då kommer änglar till dig och frågar dig vem är din herre vem är din profet och vad är din religion om du ska svara på detta och säga la ilaha illallah muhammad rasulullah islam ja, det måste leva med det här. För att att säga det här, det här uttalandet i slutet av ditt liv, det är någonting som är eh Allah tillåter dig att göra. Wallahi det är någonting som Allah tillåter dig att göra. För vi kan inte göra någonting förutom att Allah tillåter oss att göra det. Vi kan ju någonting. Det finns läkare i muslimska länder. Ni kanske muslimska länder, de har kunskap, de kan arabiska, allt förstå det. De av det var en sheiken berättade, det var en läkare. Han sa av 30-40 pers, jag kommer inte ihåg riktigt eh siffran. Så var det kanske fyra som har sagt det. Som har sagt till henne innan de dog, alltså i dödsbädd som läkaren hade varit med. De andra de var de klarade inte. Det fanns en läkare, du vet man, att det är från sunna att man uppmuntrar den andra personen att säga. Ja, ni vi, vi vi säger riktigt till en person som är där också någonting som folk måste förstå att en person som är religiös, vi går inte ut och han i sängen och säger, "Säi la ilaha illallah Muhammad rasulullah." Utan vi säger det på ett fint sätt. Varför? För att om du säger det på det sättet. Han kan få was-was. Man, vad säger du till mig? Säg la ila illa Allah. Ja, vi säger det på ett fint sätt. La ila illa Allah, Muhammad, Rasulullah. Så att han, han tänker på det. Men om killen är en fästig, han är en syndare och han är helt ute och cyklar. Då vi måste amra, yani, vi måste kommand. Vi måste säg la ila Allah, Muhammad, Rasulullah. Förstår du? Men så läkarna, de brukar göra så. De säger så här. Säg la ila illa Allah, Muhammad, Rasulullah. För att han ska komma ihåg det. Sen han läkaren, det var en läkare, en patient Han sa, jag vet vad du försöker få mig att säga Men jag kan inte säga det du säger mm. Jag vet Men jag kan inte Det är någonting som Allah tillåter en person att göra När du ska precis dö När en person har på att dö och du vill andas Om inte Allah tillåter dig Och det stod inte i skrivet att du skulle få det här sista andetalet Det spelar ingen roll, Wallah, hur mycket du kämpar Du kommer inte få det andetalet Om du inte har tillåtit det för dig Den minsta väsignelsen var att det är ett andetal Det är ett andetal bara dunkar den står för den slår för att dyrka Allah. Så må Allah göra så att vi vi uppfyller dessa kraven av la ilaha illallah. För det är viktigt att man påminner sig själv om dem så att man inte faller i det faller kort eller vad säger man? Fall short säger man faller kort. I alla fall inom av de här att man försöker och la ilaha illallah det är nyckeln. Om du uppfyller det, det är din nyckeln till paradiset. Det är den som gör så att en person när han kommer in i slam en bekännelse kommer in i islam. Alla hans synder är förlåtna. Allting han gjort i hela sitt liv de blir förlåtna. Visa få deras synder till och med de blir goda handlingar. Det här är nyckeln. Nyckeln till Allah, kontraktet. Shahada är ett kontrakt och vi vet att det är gått igenom Muhammed Rasullullah, det är sett för sig själv. Men shahada det är ett kontrakt där så säger Sheldon La ila illa illa shallallahu Muhammad Rasullullah så Allah vi den har ett kontrakt och den har villkor. Så som den är hadيثen eh som finns i Kitab Tawhid speciellt för att den är så viktig om att han säger alla pratar om Allahs rättighet på första som säger Allah har rättighet över och det är att inte associera någonting vid sidan av Allah. Och om du gör det, då kommer du ha rättigheter mot Allah att Allah inte straffa dig. Om vi bara att följa la ilaha illallah, men Ashraf brother و جزاك الله خيرا والله بلا نرموت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان